أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن نرزا نبی کريم علیہ السلام مبارک سرطا نبی کريم علیہ السلام نبی کريم شي رسول الله صلی الله علیه و سلم اول ځان ته پاره مرکز برابر کړ مدینه دارن خلافت ذکر دنیا دا ژوند د اسبابو سره تړلې دي نو انسان په ولځنه مرکز جوړیو د غینه بروسه به تحریکی مسيب ابن عمر هولې کو او هغه قران دعوته تلته موقصد هجرت بیان کې چې خو بدینت بندي چې د الله بندگی وشي لکه ابو بکر صاحب شوی ورو او د موقصد هجرت دا چې موږ له امن ریش ځکه د دشمنانو شحابه پر خودل نژبه بازار باندې وال به ورکو تکلیف او دری موجه د صحابو د حجرت داه وو تر یو مرکزیت پیدا کی او بعد دغه نه به دښمن باندې او عملیات شروع کی چې مرکزینه ده کم ځان شان کېږي د مهاجرونو سلسله زیګر کړه شپاره کې جدا جدا کسان سره نغنو ځ زنانې لاړل سوهره هو روان شو مسابن عمر لاړو زينب رضي الله عنها عمر بن خطاب وغیرہ نور ملگری عیاش ابن ابي ربيعه ابو جہل اور دام لاڑو اگر کبھی اچل میں ادا بیر تراوس ابو جہل دا خبر وکڑا چھل کہ خلق جی او مدینہ کی جان مرکزے جوڑی نن صبا کے محمد مرش علیہ السلام یو بس از منگ در بود پرسی بلگو لڑنگی شو ختم بش زیگه در توحید والا دی و دیدیش دی دویم دا مند شو منگا سر دیر مال شم لیگو دی غیز نظام لوروانی خوراک و سکد پر انتظام برا برو دا قفلی ایک مالتی کاروان ما ماتره مچ رازی شو جرگو کهو بدارو ندوکی ودی که رجم اکڑا خواهی ویلی چی بانی عبد المطلب بمنی یو بانی حشم بمنی یا اسینا رسول اللہ خاندانی او اغلی اطلاع ورکی ٹیک دا کبولا حب کینی اغلی ریش اغلی دوی دوی در نظریه ملگره در رسول اللہ کاکاو ترهو ابلیس مراقه وغم بکی در اخبال نظر پیش که چاوی ویلی چلکی دی جزیرت العرب نی شروع ابولا صدی ویلی ویدا قوز نظریه ابلیس ورته ویل ودا ته مرفسه انسان دے التوازن لمرګری برابر کی او شاسو په خلاف باندې به وجيږي کی ګوربه به به دامه کس موږ لسی دا نظر نه منل ابو المختار ویل رازه په اوتا کوټه کې بن کنه ایس ابو مرش به دامه صحیح نظر نه ده و هو چې دار چې د قوم دمر غیرتی خلق دي دا دروازه براماتی کی حسین سر نو اسمو د قبضې نبی او بشي ابو جهل ویلی وکارد لري جوجه لري به کار دي داربر اوسه زونه من لره کې دل سره ترشل پوری شه ده ار خاندان به ځان لزان لكساني قتل بگو بشريکا قد رسول الله خاندان چرته اراده مقابلي لري لرزول مقابله نشي کومه د ډيريو دا کم او ک چرته پیسې غفره من ګرد خپل پیسې ورکو پیسې دی وله دیت ابلیس اولید قردی که نظره دی فدی منز منز که رسول اللہ دا ابو بکر سے افارو وراغی دا غرمی وردوی ولی آبا بکر اللہ مالا عمر کردی هی جرت ابو بکر شاید یا رسول اللہ تمزی وی آو وی زمان خدا گمان نوچتا بلاش وی اصحبہ زمان ملگردو بزان سروگی کوبی نکی ووالینا عائشہ بی فرمائی ویدوم را سخت و جڑن چې چرته ماده خوشالي جوړه نوري دې مګر خپل پلار مې ده اپ دین مینه پیا خلکو جو د رسول الله خدمت کې جنت ته و بده کې سمګ د الله رضا د نو کار به کار دي نبي کریم صلی الله وسلم د ابوبکر د کور نبر ته خپل ځای لږه نو سوال دار از شه هر کر دښمنانو ته د مټنګ او جرګه کړي چې وځ د وږلیکي نووري امس بار زینه مفسرین دا غیر بارادوجه زیګر کړی دی تاریخ والا یو وجدا ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم بغیر د العالمین د امرنا قدمه منو چتاولو درلا امر له انتظار کو دیما وجدا د هجرت خالص مامور غو نشه نه چې شړې تالو وزه جزو تو وزه جزو دل پر ترتیب برابر ای او به اس موږ محمد صلی الله علیه و سلم انسان جګه د ټولې دنیا مطلوبي قوید دشمنان لري وغادي اش روان شي بر دشت کې زن خپل ځان کور لراغی ابو جهل چې تقریبا اولس حسن شاو برابر کړ اي ک ابو جهل عليه اللعنه مو شر د دیني مشرانو کشرانو له تشکیلات ورکی او هغه به نتیجي انتظار کوي سره اوشل و نه اوشل و زخمي شو وتکته و څنګه لیکن ابو جهل خپل راغی نظر ابن حارث راقی اقبی ابن ابی معیت راقی عاص رال امیع ابن خلب درال حکم ابن ابی العاص درال ابو لاحب شاہ قدر رسول الله ترو دا بگی راقی دی گر خپل کا سام برابر رسول الله خپل تشکیلات برابر ری دسی بنی که چلی از ما دشمن دا کار کن وزا کار نشم کوله ار سڑی بخپل کار کن زکر دا دنیا چی دا دار المقابلہ دا دغه مو مقابله کوي دغه بر املا تړلی ما دشمن را لاندري کی زما دا مقصد دی دا د مقصد مقابله شروع دنور ول الله الاسپایرو دوی د توري موري و وښته واغه به زهره باندې او لري او د ویری چې بیگانه شپه محمد عليه الصلوات والسلام شي کی وجل کیږي به قرشه فرد رسول الله د کو نه کی را وښوله ګيره چې کله واچره نابو جهله او خبره وکړه د شي ملنډي واله <سؤال> وېز مامل غرو په دې محمد صلی الله علیه وسلم د تکذیب اراده وې دا محمد تاسو چې پیژنوي او وې تقریر کړی نه چې په ما باندې ایمان راوړلې د عجمو او د عربو بادشاہه ني ولله او کچرته ملو شو رب العالمین به ب تا او ان لره وچت ک د باغونه بدر درې لکه د ردن باغونه جننت به یو مض به یورته به خوندونه ل زتونونه او کچرته په مابانې کوفرین کارو کې او زمو نه له اللهم جهنم له او جهنم غور دی او دا دی او عقا او دا بچاره او په خپل ځانانهې خبره نه دی چې ببیګاره د شپې د د سر موغو د بج هل زګه د فکرې جگړه وادته د مقصد دو دا چې داخل کوه دماغ زوره خراب کمنه پر رسول الله باندې نور بدګمانه کړه پروند یو خبره کړي نن ځان نه شخلا سواله او د دشمن مسلمانانو سره په هر ډګر کې جگړه ده اصل هي جگړه ځان لداو د کتابه جگړه ځان لداو د اخبار جگړه ځان لرو د تقریر جگړه ځان لداو فکر جگړه ځان لدا پيو ترغه په بل طریقه باندې مسلمانان مشغله ول دو کور ک ولا او که چرته وېځما خبرونه منل نه نوزګره پدینید باندې راغلی ما چې عربان تاسو زبح حکم زبح حلال رسول الله ورزه خبره کړو چا ول بمه بني ایمان راوړې او چرته پوا بني ایمان نه راوړې ورز تاسو ځان لهومم پریږمم نه محدثین لیکي په دې کې اشاره چې یو خد مکه مشرکان أغوي پر رسول الله باندې خپو یو جدا د الله حق نبی دې خو په عزت کې راغلی و اکثر انسانانو کې دا مرشته یو مثلا ورته قرآن او سنت کې معلومه چې لکه دا خبره په قرآن کېشته او دا په سنت کېشته او دا صحیح عمل دي او صحیح احادیثونه باندې ثابت دي او عزت کې راغلي وینه منم په یو تر باندې ودا با قرآن او سنت درسونه کې لکه دا اولی کوي چې الله رضی کو او بل خد الله او الله رسول الله مقابله کوي تعجب په نیمه کتاب باندې ایمان لري په نیمه د قران چې د لاس کې او د سنت چې د لاس کې راخستل او د بدینت باندې شي دغه مسلمان چې دا کوم عمل کوي د دا رسول الله طریقه د انو دلم تشمی ورکه جلا قدم ځای عمل لري کته یې کایو کني کی لیکن تشمی ورکه وایي معنا شیخ الحسن ابریتي رحمه الله د Tatar سره چې مقابله راغله د املیون لې ویل به جنازه د امت مسلمان د نجات کوشش وکړي دا خلاص کو د دشمن مخې له ودري کوه مقابله هم دشي ولاکه اوس موجوده چې د يهودانو سره مقابله ګران شوه دا ندی مولانو ورته ویلي ویل کته ساده سړی دولت مونږ کور راکړي دی مونږ له اسونه راکړي دی پېشي راکړي دی اوس مونږ ژوند به کې برابر دي څو چل کې همت کوي خپل کار کوي ته زه دښمن سره مونږ پټا کار ټکر باندې یو خبر اورته وړو ډېر خبره قسم په کزه س تاسو غوندي و اوما تاسو غونې ځان غلې و یا کزه تاسو غونې زدا ځان غلې کوم او تاسو غونې حیثیت مال را و زبې ایمان نخلاس څه مطلب و و تاسو خو پویږې بده خبر باندې چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه په حق ده زمو پویږم کزه تاسو غونې ځان دې لوند کون کمه چاله ک امتی مسلمه پویږه کار پویږه شهیدان پویږه کار پویږه کار پویږه قسم په الله سو وکافر شه دا علیم سری ځال لس هزار وو ومسری ځانل جاهرا خلک سری دي نه شهاله مونګړې دي ځانل مليانو اي نو مندا شواشي د خلک د رسول الله په حقانيت باندې پویا خلکو چې د محمد الله نبی دي دوی انت دا خبره معلومه ما شو رسول الله دی قوم ل ویلو وی ګورځ ما خبر اومنه قوم نه منره ما. دا علالوما مندا علالوما شي اخو بالکل تاسو ختمه اومه او یا دا مقصد دی چې مسلمان سړي مناسب مناسبت د دې چې کافر انسان کله گیر کېو یې څه حلال دي دا در رسول الله طریقه را انسان که دې کې دا خبر نه کې چې لکه دا وګورځم د دماغونو خلاف کارو کېو دی وحشت کارو کېو دی چرتر غلي دوه څنګه غلي رب العالمین قران کې ویلي دی فزربر رقاب و دې چې ټول باندې دا و یا رسول الله فرمایي چې ذبح کې ولا لګي دا کاروشو دا در الله عمل له انسان دې خپل دماغ کې د سره جنجال او کړهونه پیدا کوي ګيره دی واچولا دی ویلي چې رسول الله بد شپه عبادت لره وځي یب یو بل کار د پاره وځو په شریک او په بریدوک و به وځي و چې ډیره ښه الله رب عزت نبی کریم عليه الصلاه والسلام له او ناشنا نبی رتا شو عجزم مدر محمد صلى الله وسلم چې جاتنا ګوري د دشمن څمره ټنګون او څمره جازون او اسرهه لیکن چې دی معموله حرکت دی او چوک نه بل چوک ګورګې ټولسمه کو اسمان راکته دغه چې څنګه درته ځای کې او د او امام د دې ټول مجاهدين قائد او محمد صلى الله عليه وسلم بڑا گرګلګه سره یې غو نه پروتي گرچا په دشمنان پراتري الله رب عزت ورته امر وکړي جزاه کیږي باغه شي کوم څنګه الله واري ابو جهل ته قنا شګه وختلو شمن باندې محمد سر کټکاو علیہ السلام الله رب العزیت خبرت بالعکس رسول الله لے نجات ورکی و دا بوجیہ سر و اس قلمی بدر گئی دا اللہ نبی رسول عیسین و دا ایتونے بیلی مخ کی اللہ کی دی خلقون دیوان جو رو کردے دیو سو رو و تو یو رویت کی را جی چی خاولی را واقس دوزی سترگو لے وشن دلیو بل رویت کی دار را جی چی خاولی را واقس دا ہر یو کافر پا دی سر مان دا سپونې ورماټ کړو پم دې باندې راغی را. الله رب العزت دماغ بالکل بند کړ او د شي معاملې اکثر بدی جهادي محاسن کې واقعي کي په یو ځای کې به یو مجاهدي په یو ځای کې مطلب شړي دښمنانو ته ګيره واچو چاپته واچو ایستي دا ولي دا وجد هذا شدي انسان منی درب العالمین د حفاظت مسله رااله په رسول الله باندې درب العالمین د حفاظت مسله رااله زکه څنګه الله بر دې ټول مخلوقات په قبضه ایدوی ده دماغی بند کرده ده ده سرگم بند کرده رسول اللہ ترابار شد رووتو دوی ولاندی ناس دیچاره وز برازی وز ده بوبکر چیب کور لده شپیر آگیر ورتوی بلی زخ رووتم اوزشی زو ده بوبکر رضا لہو ده کور دو دروازی و یو دا غط دروازه و یو دا دروازه و یو دا دروازه وڑا گونده برابر کی دیکی اشاره ده دیلا کل مجاهد انسان په وجه گیر گیر شو چې کوم لار باندې لار شي په کار د چې به وته باو بل بل لار وکي ځنه به ساده نه جوړي چې باغی لار جوړ راځي او اخر کې دمو ایشل کما څوک څه کوي دمو څوک تا څوک او بل څه دا د تربیت رسول الله مګل راکي راغله په دیلار را روهته په دیګهټ دروازه باندې ووشو چې په بلا ووته کافران په دې چې پدې شوګيريا ټول رسول الله سرده د ملګري یوته ابو بکر غارث اورلاله غارث اور چې مکینې جنوبی طرف له دې تقریبا تقریبا 5 میل مسافره أنت شکل له اړن ډېر صح مزل چې کوم هوجا جوړیدل یې غوول د معلومات کې سره د شوست اسباب په برابر کې دي جنود نور نور شي نو خو به په هغه وخت کې رسول الله په وخت کې نبی کریم علی سنت سلام مزل وکي وکي دمر سترې شو چې اخرې درد شروع کی مانا دا مونږ تاسو چې کله په هجرت باندې روان شوې د جهاد پر څنګه کې واقع شوې بری خوم دردو نه راښینو دا بنو چې نه ګوره مالب کې درد ورښېد او څنګه خپل قائد او رهبر له وګره دغه کې سب بدن له وګره مونږ بچو دردوله دو وجې دي یو وج تاريخ ولذلك رسول الله کلم مزل نه وکړي او طبعا چې انسان کله مزل نه کړي هغه په تر باندې تشکیل کې هغه چې مزل کوي د داخپي جام کې دویم ناشنا طریقې دا ورته توجه کوي نبی کریم علیه الصلاة و السلام د ګوتو په سرونو باندې لاړو دا ولې لاړو کافرون دومره ماهر و چې پکمه ملار باندې رسول الله پورا قدم یې خوده لوي دوی د ټک معلومو چې لکه په دقه ده دا به ار تكتي کله په بوند لګي کله په یو حال او دغه پیغمبر مولا دا تربيت راکه چې انسان به تريننګ کوي څه مطلب زم بده شي عياري چې د خپل پڅو کو باندې ته مليون مليون مزل اوږي پنځه مزل رسول الله د خپل پڅو کو باندې کړي ځنه باصره بچارګانو جوړي را ولا زو نه شمتلې او دا سچ کلیږي او څنګه ابو بکر صاحب ورته ویل یا رسول الله ورا پشاش شاه سيدنا او امامنا ابو بکر صدیق رضی رسول الله شاف ورواړه ولا او محمد رسول الله بشاک دا څومره کار مفسرین او محدثین دې تاریخ دې د پهلکی وېدا جنت دره حلوا مثلا د چې قرار ادارام خوونه دی او حلوا اوخره الله بماره به جنت راک او یو خسوري لاندیکینو پکیلانیکینو بش مسجد و بلډینګ کې وشي کرا وشي او خپل تجارت کوا د شپې خپل بچیل ولا ورزه لذت او خوښتي پورا کوا و چې مال به جنت راک ولګي دا دا خبر ده ته ابو بکر الله فرمای وېد تور لا ل جنت دې من ترې بماتې ویلاند به ځان حدیث کې د امر راځم رسول الله فرمایي چې جنت مختلف دروازې دي چا چې عمل کړي په مکه دروازه بدل اواز کیږي شیخ ابو بکر یا رسول الله د شي شوې چې د ټولو دروازو نه اورتا اواز وشوي ااو زده امید ساتم ابو بکر چې هغه وته مشر دادہ قرآنی صحابي رسول الله فرمایي ادریس او شپې ته خو نه دي د دې چې څه یې په موجود شي جنت ته ابوبکر ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان به چې اکثره به موجود وي او تا کې ټولی موجود دي ابوبکر چې رب العالمین او دنیا کې د جنت سیر اور کې داسه خوش خبر نه کافرانو سره چلو کې دوی لړ د غار له و خاط کافرانو یوم الګنه راغلي ولک څنګه نصیب وي خبر نه وي موخ و ومخه محمد ما سره کړه نه وژنوس ابو جهل ولنه سرقله موت و محمد خصوسنه هو ته د مغیر رسول الله بارک الله دی رزی دا غيومل ګریوي په یو کار کې دا بند پې شو په یو قلا کې دا خرو دروازې وي دي الله د شو تک فکر ادل یادو الله عليه ودا ته څه و وستا سر باندې غا خوره واچلو هغه درو وته نه مړ ويا چقپل خاور فرشته پرتوا او د خاور کې اشاره ده د والحرمان ولحرمان رسول الله پرمای شي الله تاسو محرومه که ازما پوښل به ان انشاء الله قادر نشوي دوی هم دې کې اشاره ده غلبه له چې زبر دوی ځنه هجرت کوم الله به مال غرا بره کوي مجاهدون په هغه وخت مسلمانان غلبه حاصله شي اگر د دار حرب نه ایسه هجرتو کې پبل تر باندې لړش د پر په خوا کې چې او هجرت باندې الله رحم راځي د الله په تعبد الله رحم رزي رسول الله په منلو باندې په شهادت باندې په جهاد باندې قران لغه کې خودلو باندې په منصب باندې د قران په عمل باندې د سلو د خپل خبره وکول په زکات ور کول امر بالمعروف باندې د الله په بندګانو باندې شقطه جڑا کول د سره د تل دوار اسلام د مسلمان ته پوښت او ولا د ما ذکر نه مخه سلو لکه د صحابه سره مینا دعاګانی او هجرت وی ویلې ودا وی تاسو خبره کې موږ ماشره ما کړې ده پکه مو وته یو کافر په کې ورغه دروازه چې شوکه نه دي چاوت کې یو سړی شین ساده پجام باندې شوی ده د علي بن ابي طالبو رسول الله په قصبه باندې سملو وی سړی فروضي انتظار کوي کې خو چې کله راوځي شو علي سي اول دا خبره معلومه ول پکار دي چې علي سي بولد انت واتش او دا علي سي نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب په دې مناسبت باندې دلته ووا چې دلته امانتونه و کافرانو دومره د امانو له شریکت اګه رښتونه د امانت کې خیانت نکي خو به مران هوا رسول الله فرمایي ویکم سره چې دلته اوس د امانت له حاصل ساتي دا سره منافق دی بل حدیث کې رضی رسول الله فرمایي پولیسورات باندې باندې امانت ولاړي چې په دنیا کې قائم کړی خطر کې قائم کړی نه دا خپل ولی ایسه د انسان برخ له جهنم نه بي غرسي او داده دا جنتی صفتم دا جنتی علیف شل عالمی ویجی منسک و ایمان راوڈه منسک د دا فرش حفاظت بیزی مجلس نزمه د ویلی پابندی دا امانت پابندی د منزه حفاظت خیر خپل عمر پی اسلام که تیره ویلی گواندی در نخوشالکی دل دروغ نویلی ماملکی نرمی که ویلی نبی کریم علیہ السلام دا خپل ازتمن زوم او صحابی او دتر بچی دیدل د علي بن أبي طالب سوك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب خبر نمي علي و بلار نمي, طالب نمي عبد المطلب و بيد عبد المطلب قريشي حاشمي اسمه ابو الحسن نبي كريم عليه الصلاة والسلام تربة زمي دي. او طول غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف تبو غزاله في غمبار عليه الصلاة والسلام و يقول يا رسول الله اخوزك خزان امسي زباعتكي پره کورونه کهخه پات کیږي چې مجاهدين ټول څنګه لراواندي وې ویلوې تاسو شي لکه هارون چې ده مصالح اسلام نو ته بناځي دلته متفاتش د فاطمه زهره خواونده پات لسم د هجره باندې پنځه درشم کا ده هجرت او چې کله ابن عفان شهید شو دلته خلافت و سپاروش پڅوالسم در رمضان باندې او تقریبا سال وختم کاله هجرت باندې دا کو شهادت ورې شه پیدا شو ډېر لوی پیدا شو, ده ده شو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی په نامه باندې وسړې ورته تیار کړي دي شهید تقریبا څلور کالونه شهید حکومت په دې سوچ په ګټه حدیث نقل لی. علماء خو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له رسول الله تلاړ زیدي فتنو لا پرې کودم شو علي سي رسول الله ورته وی احساس ما سبا وی شي علي شه جبان دې ځای باندې پروت علماء دا فرمایي اول فداء فی الاسلام طالب و اسلام کې اولنې پیدایي چي دي اغه عليم نبی طالب دي شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله دې باندې کتاب لیکلي قائده فی الانغماس بین العدو وحل یباح ای دمسره جہیزو کنه راوا علیم نبی طالب له ویل شي اين صاحب رسول الله ورته ویل چې اسما صدر په زمانه واچو تا ګره کافرانو zarar نشي درکه يوم دل دسمل دشي نه ویل چې لکه زوج لکیګه ما زخبر کار دا صحابة في صحابه في والعين فتاكا بي و امي حري و داوة ما مره يا رسول الله ورطوه بدوار استرغوه ورطوه اينا صاحب ملغره دي شو رسول الله وما لخوا علم نشتا دمره سختوالو چه دلت قرباني والوكر وكر دي قيزة نور راه كله حتى مزيد حرام لنا داخل قيديكي زندانيكي متصلة بجهد للارض ابو بكر سيبكور له یرید اسلام دشمنان هغه کله کل شریق قدیم کې ویم وېدا ګره پکراځي او دروازه ور باندې حملن نه کول بلکې یو خدا چې دروازه داخله خلاص نه کی او بلکې دروازه ور باندې مون حمله حمله یو کا سدی دی کور ل ورک ور کار کوي زنا نه ورشلک داسوګ دی عرب د دین یریدل خلک بدا بیا ازم مبارک وای چې مړ دو پر دو کورون لا وړه دا او دا دا اسمار رسولان هارو وتا د ابوبکر صاحب لور دروازه ابو جهل ورته وی لری انسانو انسان وو وی په لاره چرته دي په ما له پته نشته چې او شلغه ورنه پدې مخ نو محدثين لیکي په خپل مخ ده وګرځول هغه کوي په ماات کوي بل ویل کې دا راز وي چې نه د غوډه اوليتي څه وتا هغه په جڑا یعنی دین د اسلام ګورستا په زنانه باندې بده دشمن د خوانه د سي زنانه بووال کېږي دغې بغاکونه ماتېږي دغې په دغه عزت او زیورات راغورځيږي ته بده شنووي چې له کومې اسلام کې منګل کم خیر ده ټولې له مشکلات ابو جہل ویل به درې کارو یو مصالح فوج تیار کړي دمکی گرچا پھر د اصف الله رچی داونی دا صحیح وېم اعلان وکړي و محمد او ابو بکر تکیدی و تليدي شعر چې وني ولا وی وژړ سلسلو کان ورته کو یو سړي د اسلام دښمنانو وسم داوي وې له ګکچر ته پلانې مجاهد چا خت تل کې دومره پیسې بوړ کو کچا ژوندې ونی دومره دومر دی دومره انعامات په مقرر دی دا, دا دا دا ګرم زه كن دي چې دې و شاوو بو مشنو باندې خبرې کړې دي لا رټوري باندې کړې د قافي ولا خلک راو راوښ نشل خلک پیجنې د خلک راوښ شل دا په کوم لاړ دی وې په یو لار باندې زنانه لاړ دا به معلومه دا وادو ولا دو کبي وادو خلک خارش و ابوبکر صلی الله علیه و آله غار کې دي غار سره لره ورشي دا کافرانو دلته ولر ورشي یو وجه مفسرین دا ذکر کوي چې په دې دا قدمونی په سې سره واخص صف دوه موجدا شیدا په دې ټول نه کې و چې زه دا ټول راخته معلومې دا ابوبکر پیغمبر علیه و آله وک په دې کافرانو کې چرته یو کس یې لاندې خپل خپل وکته مونږ ویني ورته ویل تاسو په ان الله معنا خپکیګه ما من شرده بل نو وېت کې دې شرجه ورته شي یا بابا کرا سره خل په هغه د وکسانو باندې چډري می الله دې اسمه حفاظت به ول نه کوي به دلان دې ول نه کاته څلور وجه او مو ذکر کړی دی یو وجدا چې د کفتار راغلو را غن راغلو زاله واچو نه خلک نن تاریخي خبره ده دمر تایید ورن ده سې وجدا چې رب العالمین ملائکه راولې ګلو ملائکه د سترګې په بند تر دا رسول الله معجزه او څلورم الله قدرت لکه څنګه چې د کورنرو وته دوی ته خل پره خر اچولې و ان ته الله سترګې لاندې کړې دلته مې طرف منډه کوو بل طرف باندې منډه کا دلته به باز خلک وایي څه ګوره خاص کر شيګان وې د ابو بکر شهاب علي دی ولي وې ابو بکر په کې دیو لیکن یریږي جاړي او علي شهاب ورته په دې پروت دی پر وې نشتا صحیح دی شهګانو لا دې حدیث کې ابو بکر وه یا رسول الله کزووج له شما یو عادې سلیمایس پرواه مې نشته خو که ته اووجلې شو امت وګوره ختم شي د خپل ځان غمو سره نه بلکې د رسول الله غمو سره دویم دومر مهم شړې وه ابو بکر ابوجهل د ما ورو مکر وکړه رسول الله مقتل کو ابو بکر ژوندې به امه امت مشبد اوایي لاس کې نشي دو کور لا, لا, لا, لا. او دریم په دبانې سل دیت غخان مقرر کړو چلورم چې کله زور زم اسره چې په دې کې مار هاش د هه لړم نه و دې نشي چی ابو بکر صاحبونه نو ته ټول غار را صفا کې لنګ سره اوسه اضافه شوی نه کټو ته دا وښکوله چې مې سوري موډي چې پکې باندې کړې رسول الله عليه واله رسول الله راضا دو سوري فاتوشن په دې کې دا یو پوند ورکوله دی ولکه بل پوند ورکړه وېزما په دې ورو مې خپل سر کې را زه رسول الله ستړي و د جمی په شپه باندې د جمی شپه د خالص په دې کې دو شمه په ورځ باندې دریو ورځی تیری کړي ور رسول الله چې کله دې پدی ورون باندې د خپل سر مبارک یو کړو مار لړم چې شراح ابوبکر او چې چلو چې کله اوجه جنو نه نه ویلې چې رسول الله ته اوجه شاسه او چې وجه چلا و ځان اکلکې خدم رکلکې دې زهر ور باندې دومره اثرو دوم کې بده ټول بدن کې خارښ و چې د ابوبکر د سرغه اوه کې روانې کړي او رسول الله زکه نه اوجه خوب خراب نش. دله اصول شي محب رسول چې د نبی کریم علیه السلام باندې مبارک مخ باندې د ابوبکر روخې اورتن شوه چې یو ابوبکر له ما زاتم کې ولی جوړې وایي ولی رسول الله خو شي و چې نه مت دی خوښه دمه کې چې څنګه ادم کې د واره جوړش د د ارشاد رسول الله معجزه راخوښه رسول الله معجزه هم ده عبد الله ابن عتیک دا چټن را پریوتو او په ماته وا جوړشو د قطاده سي دفتر راوته وا بیرته ورته الله په ستر چې دمه کې ایسو ابوبکر شپ کې تاسو سره منشور وکړو دول سم کالوري سب کې بیره او د امقدی وجهه به دا شهید هم شو ابوبکر شهید دی حکمان نو دته به را سوال دی چې مخکې مو شکان شخ اوخره دی دوی خوري سو انسانان دي ابوبکر صلی الله و علیه و عبد الله ابن ابي بکر هغه د امقدی احوال مرترون او خراج هم راوړو ستوان وغيرها ځکه چې کله ته مطلب یو پي یو چې ما سري او معلوماتي ځا نه سره سره قانون ورو نه تر اسلام رهبري ته مجاهد دي ته ما دا طلب څومره دي او خلک څومره سستي سره ورانه راغلي دا او بول ابو بکر او غلام و عامر ابن فحيرا آزاد کښې یو غلام ده په دغه مقام کې ګړې بچیر اوستې دغه غار خو له بیر اوځي چې کره رسول الله او بکر به خپلې په وښکری او باد دغه نه به برتا د عبد الله ابن ابو بکر په دې قدمونو باندې دا ګړې را روان کړې د ګور فلساتو چې سبا زمکه مو شکان د قدمونو معلوم نه کې چې لکه څوک راغلي دوی کمز نه راغلي هغه چې په کملار لاړو په مکه لار باندې عامر ابن فهره د را وستې د ګړو پوج باندې هغه کی هغه قدمونو را نه شو مکه چوڅو چو دم معلومږي چې لکه شپم چړتاوه چې کله سره ور او رشوا د دوشنبه اگر که سفر د پنځم په برج سییدی سنت طریقرا خو چې کله ضرورت راغی نو به دافتې په واسه رسول الله وته دوشنبه نو یو رسول الله دی او ابو بکر دی یو عامر ابن قحيره دا غلام دی یو عبدالله ابن اوریقت دی او کافرو دد سره مکه ابو بکر څخه خبره کړو دا د لارو باز یو کول کوله لاري معلوميني شرح حدث وي طالب دومره وکاندره کوم د مكي والا سره ټکر راځي ولان جرشي به په مديني لو بشوي بالکل سيدات دقه عبد ابن اوريقد چې دا د عاصم وائل اغسرې ورو هلف کړو مناټه زمندي دي لو سره شګوره دي له لته وجوه کې دې خبره لاله عبد الله ابن اوريقد دا کافر دی او ابو بکر و سره دوا دري لس خان او بل تر باندې کا피ران د ابو بکر او د رسول الله پر باندې دو سه وک خان مقرر کړي لري خو دمر الله اوس پابند دا کافر چې د شي نه ویل چې هغه د دو سه دو سه وک خان وره ورته وای خا من مسلمانانو لراشه یو سړی به مجاهدی لیکن دا هغه پر باندې اوسور پي چې موږ لراشيږي اسمګه دښمن له ورته تسلیم ګور دا کافر د کافر یو خپل پنځو او په بل دو سه وکاندی لیکن د رسول الله سره کړي د اجازه ته د کافرونو له تاسو ورکی جدا 200 وخار مال راک او تک محمد داده چې ورسره د کافرونو هم کم همت شونه مړ د به صورتي حالي چې مسلمان مجاهد ورته کوي چل کا پدک ځکه چې او بدیجه کې وشي او چپ بي او مال به کې 200 ډالر راګه زرم نا. سو 200 سوا د دې کافرنو د حال د مد حالي ورس ان شاء الله به سیرت کې سزا او څه دا چې کلراله نو دا طلب هم لکم شوي او د مکی دا تشو خوش دا خلکو د ام غلش چې له کده په کومهاله اړه ورته ویل شي را ناشنا ماهر دا اوله ابن اورقت چې اوله د جنوب په طرف باندې روان کړو بیرته بیره مغرب په طرف باندې روان کو بیرته بیره شمال په طرف باندې روان اله به ایسه خو بالا ور داخل کړو پداسې ګذر مدري بوت چې رشا دماغ متن را رسی رسید پدې مځمن چې قدیده لقفاء بنو مطلجه تهما په دي علي کو بني پیغمبر اسلام ورترش انت چې ورې چې د بصپل بيسي مې شوکانې نور داراله سرت کې بیره ابو بکر عامر ابن پوهيرو د رسول الله تشکرې کې کړه کافرني کې چې هغه خپل کار پوره کړي دیمن مز کې چې کل راته اسمار ځلن هراله رسول الله او ابو بکر له او توکو پیسې راوړلې وې چې کل راوړلې ځکه د هجرت په سفر باندې او رسول الله راځي او کې دسرخانم راووی دمر فقر و غربت چې د رسول الله د سره د دسرخان اغه مزه نه او چې د اور باندې اوتړي دا خبر معلومه شو چې روډي خوراک دا ګور سنت طریقه ده چې په دسرخان باندې سړی کینی ځګه په سفر کې بچو خوراکونه کجوري بې خواګره چې به دسرخان باندې کینې نو په ټل کې او په کور کې او په طریق اولاد شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کار دي چې اولاد باندې چې کم انسانان په اولاد باندې فراق من تشبه بقوم فواز قیامت به الله بهود نشاره او فسق کروت دا قسم الله که څه ست دي نوروشن فکرونه کمالي چې ته بوتل کې خوراک په ولاړ باندې د خوره نه زناور غنورته ولاړی رسول الله دا درخو ولی ځان سره وړي مونږه دا تر به تر کې خوراکونه په سبای کوي کینه ابو بکر صاحب اسمالي ویلي ا دې پر توګه د پاسه لنګه پاسه وبلا ټوټه تړله وداره وش کوا ديني مې باندې ځان و تاړه د سرخان وټړې ځکه ورته ذاته نداقتین وي دا د دې پاس او پاسه برټو ټټه ټوله چې دارې ماره باندې لوځ او دین ګوره د رسول الله معجزات په دې معلوم شو د علي سي پجرته کې معلوم شه د ابو بکر معلوم شو د کافر مسلا په معلوم شه چې کافر نه کله کومه رسول الله خبر اسمه کوي قرآن ورکړه يهودو په خاندو کې کافرون نسی هي وخت چې صرف کافرونه باندې وای په چې اسلام لا zarar نه دوی لریه مسالته شکل <سؤال> نشدنه <سؤال> سره به وګړي به معلومات کیږي او درته ابو بکر د کور ناشنا په جلت معلوم شو چې ګوره د ابو بکر لری نه جاسوسي نه په مقابل له پیسو نو په دی وخت کې تقریبا دیر لس شو یو لس ورځې تور یو سفر او درو رضی په دې غار کې د نجمي پښپا باندې راغې د دوشمه پورت ملي و ددا بهتره ورځ راوښه پینول <سؤال> دی رسول الله بي پیدا شو هم دی غبي وفات شو هم دی ابو بکر به د ارمانم کو انشاء الله ملي دوشمه پورت باندې وفات راکا په دې من مسكين انشاء الله به سو اخاتوش ولاو کبل چار چبل ژوندۍ بیا باغو چې کوم غړ کارونه او شب رب